اللهم ستر عيوبنا وستر نساءنا وستر اعراضنا وستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اسكن اللهم موتى للمسلمين فسيح جناتك يا رب العالمين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 الله جل جلاله وجل سعله نهايهن برتسلين كبي سد بصدوين كتدرس جمعه نهايه النمر الني مريف سوره المجادله وتقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هو او ان دروا هو او رسبكتوار محمد هو امه التان ايان تبارابار ata që din dhe ata që nuk din e bëkëta e haqëmi temën tonë në realitetë, vazhë dimin e temën tonë për të cilën bëndojëm se jemi në gjumon e të retë hëllë bëmëna ma kul ma jëstëwi lëzhine e alemune walëzhine lë alemune huaj se nuk janë të barabar ata që janë të arëstimuar dhe ata që nuk janë këtë tjetë baza e dherës i tësodit këja jetë në këtë sureve në herpa e tekin, e jetë i një dhe më dhejetë surët të më gjadela. Në dhjave që kalizem, prej fjalve që i fëllem, ishte ajo se jo vetëm lezimi ishte kushtë për me ditë. Jo vetëm ull janë bëngë para njerëzve që në mësojnë ishte kushtë për me ditë. Po posë qerave, për po dashë keme përdojnë dhe një gjo, në përmet të, të cilës, nëse... Allahu subhanahu wa ta'ala uprineve kabulle ban. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala prineve e pranon, fam i përmenem nat disa argjona ato cilët e kishin emrin Perde. Ato Allahu subhanahu wa ta'ala si doje me ngrit nëpërmjet kësaj lutje të cilën na ka mësui ai dhaku Kur'an-i Kerim çshmebo, po i largon ka Allahu subhanahu wa ta'ala uprine ban që të mundun me ditë madhe atë që nuk e dim. Kafan wa qur rabbi zidni 'ilma. Thuaj zot mashta dituria të i zotë ma shto diturirë. Si dhe ndërët e ajo që ti dish ma shumë dhe të mëse e lutë. Njeri dinë se pas materialistave, a kësa le zonë. Por si mundët në orë dhe të ajo që ti dish ma shumë se sa ki le zhu. Një bujk, kër shkonë veshtë, këta kemi tash parasyve, dhe tashofi mësë disa dhe më për në praktikë. Një bujk, i cili i qetë kokërët e veta në arën këtë veshtën e sivim i më shonë arëznet vlaqë me sëmërami edhe i ka qitë ato kokërët e veta sa e dinajë sa, sa duhet me qitë me sëmërami kër të ambilën sëjnë e arëz edhe delë për munis shpi i ka ngarku një jetët e veta për shpi munis shka thot e kam fjallën për atështë ka janë musliman shka thot ozë zërtë shtëje e qëta është pra a sa qëtë ki aqë merë nëtë a ma tepër ma tepër që këtë ma tepër ku që e ka lujtë që këtë rola dhu që ka ka lidhje bujku me këta i ka qitë po thomën e thjesë i ka qitë dhe çnik farë ka i ka kërë i ka kërë diqin e ku që e ka lujtë rolin e shtimit këto ku që është angazhu për me marë ki ma tepër Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shannuhu Pra në ka përësit Ate që i kini lëzuhu Ate që i kini nejt mbita me hor Ma në fund kur të ambilni Kuran i Kerimin Hadisin e pe pengamaret Librin e matematikës Librin e fizikës Kimijen Biologijen Shka dorë që oth kur të ambilni thuj Zot Oth e kur të filoni Mashtë të diturien Se Allahu Jelle Jelaluhu Ashtë aji fili në alergonë për dhe të cilët janë pëngesa më madhe e jonëja për mësë më arë të një gjoj me ditë në engrejnë Allahu në më nirën aji qështin në mësënë gjonat të cilët nuk e kimi ditë ka thonë ku shëtë qëtër për yonja, as, me ditë i jonëja me i bërë dhisa gjonat dhe që luqë o Allah i jonë mashtot i turien kjo kani luqë pre luqëve janë dhisa ku shëtë të qera ka thonë ku shëtë qëtë qëtë Atëherë, unë ju mësoj, ka thonë Zotë i Gjellë Gjellaruhu e Gjellë Shaluhu Shka të me thonë kja jetë unë ju mësoj sërante Në këtë gjumohë vetëm një gjojë do të atëki Shka do të thotë unë ju mësoj si të tutë mulimua Ajo do të thotë se atë gjojë që do të lezoni Do të ja u bajt mundur me majt men për gjithmon Numër nja, do të ja u bajt mundur me majt men për gjithmon Do të ja u bajt mundur me majt men për gjithmon Do të ja vlargoj ha është belaja, insekti, batili, mikrobi, kanceri maj madhi dhitorirës. Rëta, është mikrobi maj madhi dhitorirës. A këtë cilësi njëri ju e ka? Ska njëri shka kjo, e ka, e ka, e ka, e ka, e ka, e ka, e ka mongët e në qovë se dhitoria, përzijet me haramë. Në çdo dituri, për 10 më haram, un për shemb shkoj me u bë hoç, ti shkon me u bë mjek, ai shkon me u bë inxhinier, njëri shkon me u bë seismolog, njëri shkon me u bë metrolog. Këjt këta diturinë, shkencën që mësojnë në haram e përzim. Selam Kurani Kerimi, se prej kësaj shkence, prej kësaj metode mësimi, shumë pak hajr ka populli. Shum pak harqon rallat e milletit. Për çka të as përzim e haram. Në haram kush as prezant. Në haram, i pari i let, i diturijës, prezent është harajsa. Zë atë i për djetarët, nuk duhet që tërë problem në jë qitë për para. Për djetarëve nuk duhet që tërë sen në jë qitë për para. Vesh harajë, edhe ma shumë nuk duhet. Ate që i kimësu harajë, i letë matnavë për tje nuk kamo. Gjemati, populli, populata, muslimanët, në kohën e fundi të ndëgjojmë nase, sojnë kështu për shembo. Po, çka po thoni ju? Keq po e diim sa është vërtet? Çka po thoni ju? Nuk kemi vëlla mundi me u për shkak të as fjalë Allahut edhe ne ta kemi besim. Mirë, po një problem na ka ndodhur. Çka ka ndodhur? Na ka ndodhur një problemçi. Nuk ket dash po hin, e nuk ket dash po del. Jo burra. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk ka tu hin kesh dëshën, nuk ka tu dal, se me hin ket vesh e me dal keton jet diçka ndan. Si thëlli uish ka ka kalu na për njërin ka me të di shkanta si cëla turbulin ka ka kalu ka lonë trajet e veta si <coughs> cëli shi ka ka kalu e ka lonë trajet e veta shka kek jo po hi këton po dilë këton së po jetë kërgjoh po jo, ash problemi se një nëvesh një nëvesh të ashtu hi se fjala po hi këtë vesh po dilë nëvesh ashtu i let nuk ashtu e vërtir ko ke pati një nëvesh me hi e qetri shka po banë qetri në pa maru zoti me dala jo, api ka njëvesh hi api ka të ditë du të dihi pi ka të ditë du të me hjesit, pi ka të ditë zate të të mrejna dhe jetë. Ki vësh se le me dorë, e dhe a i kjetër i se le me dorë, ka na mirë pra puna. Po sa shë tu hi nësë një njënën vëshë, në shkatë prejshkaj që me që i sa shë tu hi njësë njënën njënën vëshë, a shkjo, se gjemati, hoxalarë, tule matë, mulmileti me kejt strukturat e veta, hiqpa e jetu, ka në mrejna harame. Harame të cilët në, nuk e kur sajnë vëthën me i cekës e sëllës janë ato për ta mbrojt mi letin njoni për neve për shembl shpar harami i ka himre në që nuk e lënë fjanën Allah e më deportu në ta i ka i harami kamotës i ka i harami kamotës u kri te njoni për neve ka deportu arami alkoholi te njoni për neve për neve ka deportu arami gibetit te njoni për neve ka deportu arami shpionimi te njoni për neve ka deportu arami menemansijës Në ato gjoni prej neve ka deportuar ami drogës. Te neve prej të gjoni prej neve ka deportuar ami sinot. E po mir, një hap i çitima a bë. Me të një hap i çitima as boll. Të po gjithë këto, gjithë këto janë havalet mbroja të milletit. Havalet mbroja njeriu të bashkëhor. Ai me kaç zona të mbroja të ndaluar ai ngarkum. Nuk mundet me ndëjuj fjalën Allah. Allah, e Allahut. Fjala Allahu Jellalul Islam zon deportim. There it has their morality është shëjtonu, prej cilësive të shëjtonit, është me dëportu me turinin e vetë në zemrën tonë. Sit në e preke zemrën. Mundot në e preke dhe mata me, dheri sa të shëndrojë në zezë, ka thoni mëmi Gazaliu me një liber dhe. Dheri sa të shëndrojë në zezë, dheri sa të nëzije kejë. Sit në e nëzije shëjtoni zemrën. Sit në e nëzije shëjtoni zemrën. Ajo zemrë e jo nja nuk a shgati me dalu fj Ju do kan fjalë njerëz me këta mjahta. Thoin tonë, kur të bin këtë let, thoin populli. Hocallarët çes polon interesant. Këta zban me bosë hocallarët, këta e kanë bu haram. Ekshin bu Allahu, do thotë. A jo zeman, nuk ka buj fjalë Allahu dhe li gëralu me departu drejt për drejti, do thë hocallarët kur jo zgojt haram. Edhe hocallarët kur zgjojnë bujna halal, pa tash ka buj, sqegoin halalën e haramin. ا وذي يا لالط ا بها حرام ات الله جل جلاله و پیغمبره ده مثلا نو كاموت نو كالهو شيطاني چي دپورتن چاله الله دم امر ييفا سكي حرام اي الله وكا كي حلال اي الله وكا كافن قران سابيس و نمر الرسول سلام ان الحلال بين وان الحرام بين حلالي اذا حرام يند و چور يند دالور يند نور مثلا بينهما امور مشتبهات غفلوا ولهي نهما امور مشتبهات افهموا مثل الحلال الى حرام يندس اجناب دشيمته متصله شمه شاره دشوته افهموا تيتا ومن وقع في الشبهات ومن وقع ومن وقع ومن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه اي تني بريشيبهه دينو رويت اي تني بري دشيمهه دي دينو رويت هاي كمبرئ دينين انا ناموسن ال و من وقع في الشبهات وقع في الحرام a i shka karanë dëshim karanë harap a i shka karanë dëshim karanë harap njëoni prej neve a shgati me pyth këta qish me së qaru une kur mu i me ranë dëshim dhe atë e ka skjegur rësullar e sërtu selam s'ka nevoj me ljoh kokën ka thonë kërraji jera a haun elhima ju shiku e njët a fi e la wa imna himallahi ma harimu a thonë njëri ju prej ju shi ru dhe dhe për s'ka i të gardhit njëoni njëoni shkon me venë për s'ka i të gardhit Kua është mamije për më smeran shibe? A ma lërë gardit me i ruit, a bashkë për të kajtë gardit? Se nga ma me regull? Ma me regull, është largë gardit me i ruit dhenë, ka thonë. Ma lërë gardit me i ruit dhenë. Ka thonë, se largë gardit? Jo shë kuajnë jërë ta a fi, ka dishim se ndoshtë atë një në dele, e zga të guhen të maton gardit. Ka dishim apo? për më urujt që tash mësë me ratër të ajo delja me të hinë artë hujt shka të dashka me po pra prej gardhit më ulargu prej gardhit se të gardhe është dishimi të gardhe është dishimi se të të molina këpijet e alkohol mësë më urujt të të matullaj e ki më më mërujt e la wa inna li kulli melikin hima edhonë si cëllë i mërat ka këpij kështu ka fëmë Rasullullah si cëllë i mërat i ka këpij të veta ska sa marmëngë. A janë kuvin i shtetit, na shpi përjasht, na shpi mrena. A kanë çepa to as karti me skuprt ska i kuvin e vërtë Nikullot bash për skajtelit a kanë çet? Shiqo pro. Ter te teli as e joti a dishim nuk ka. Ter te teli as e joti a ska dishim. Po bash për dit për skajtelit avan. Në dit thon ti se kî dit, në dit. Ditëm dit, dit, dit ska thoj. Largo pak banenat se këtu janë rregull. Trasëm dit ska të goj. Se na të ndit dhirë, Prejerovit gjush, Nregull pra, Mirë vlavë janë i dashë, Shfar të mësili ka në ketë hadithët madhe, Shfar të mësili ka në ketë hadithët madhe, Shfar të mësili ka të këtu, Për neve, Sëmë ketë dërsin e sotit, Gjëmotin dërshëm, A gjithë të të të të të të janë haramët, E shetë ta shpra, Zona këti dënë miru i dëllët e tua, A ma gjënë është përskajt të të të t Ma gjana është mrejna pra E për të pysim që tash Pse tije nuk përbel kjo me modhja këton që Shteti përshemë li ka në 100.000 km a 4 hore Pse kjo së përbel tije Për i shtirë bashkë të teli të mi kulot Qëka ka pra? Halalët Rruga Kër ne kulosim me halalët e Allahu gjëlle gjëlelu A këtja është me e gjon A në të gjonët Allahu kër i ka bua haram Qëlla me e gjonë? Fusha e halalëve e gjonë e pura, të lasni ndashur dëruar, ndëruar muslimen. Që si i gjonë në gjitha shembojt, si e shumë. Allah e ka po prej mishën e ka ndalu mishën e derit. Sa mishë e në halalë, që e? Mishë i derit da të të tëli. Sa mishë e ndunjo e në halalë, a thu? Ska nevoj mi nje. Gjëmati vetë, kërë të shku të shpija, e analizon vetë. Prej kejt, lonjëve e ndunjo, e ka po alkohol e në harabë më veçhin duqanin tanë në ka toni cili mendoj se maj vogël të kejt duqanëve në duqanë është këshirati mërë me men në shishë piv edhe kejt lojnë gëtë qera shka për isha taj halal mes një piv harab basë qatit e tëjli për do më këllot mund të lë arove kejt duqanë qatit ka mërë tëjni Allahu gjelle zelaluhu vë gjelle shaluhu për me ditë kë gjonë për me ditë me umbrojt Naka xhveguna për me Kur'anin e Kërimit edhe Hadithit. Trejtëllëz djoma e urrit. Trejtëllëz djoma u largua edhe më nirën ti si më u largu. Më nirën metodën mijetin ti më largu. Edhe mos mos në skotegardh. Largou trejtelit. Ela wa in li kull malikin hima wa hima ela wa in hima, hima Allah maharime. Të thënë Murat e ka kufin le vet. Ka qecme haprek. Nuk ka qecme haprek. Ka von kufini Ja Allahu جل جللو çes kaqesh me aprek ja haramat e ati. Kufin in te Allahu ole do te lëndër me kalu janë haramat e ti, ka thon, kët jon, kët jon, kët jon, kët jon, mosrak. Mirpo, për më umbrojt trajtime çka duhet me bëu? Për më umbrojt, për iktive duhet me ditë me umbrojt. Për me ditë duhet me shkon xhami jumë, duhet me shkon shkollë, duhet me shkon shkollë Fillore. Shkollën Fillore duhet me qenë lëndë ai çnome prezant. Prezente duhet bëjë. Hoqja bashk me artimtarët qërë dhuk me qenë prezent Njërëni javë mësën fëmijë e matematikën qëtri javë mësën haramin e dhe halalin Të e ditë se shkollat anë e manë botës me gjithë në botën islame janë shkolla laike momentalisht janë shkolla laike unë moderne Dhe këtë unë modern është si mësë qëtë feja haramin e dhe halalin prezent në ta A modern është si qëtë halalin e dhe haramin e në të shkollë Duhë zbashko të gjithë që ne t'yndërtojmë fmitë e vejtë në pinë fillim, na te se qka ndalënë Allah u gjellëllë e gjeralu edhe qka nuk e ndalën. Prej kësaj dhe t'dalë mjeku, i t'ili kurë thamë javën e kalume, kurë t'hin në operacion, nuk hin pa për dërë. Kurë t'i kapë e bris, kapë nuk i kapë, pa bismillaj rrahman i rrahim, duke dit, duke e dit, thash javën e kalume duke e dit, se me atë bris operacionit, me ndërtesen e kuj dhe me prejkë do me, me prejkë në ndërtesën të cilën, e ka ndërtu i madhe Allah, e ati nuk banë muafru, jo i pasër, kemi thonë, se edhe hajvanin kur ta prejkëm, so, kur ta prejkëm, du dhe me thonë bismillah, bismillah, po njerin, po njerin, kjo shka dënë, kjo dënë, o kur rabbi, rabbi zid një ilma, të fatë mjeku, zotë, më shtët i turinë, zotë më banë të mundër, që operacioni jemë që jetë i sukseshë shumë, unë përfutëm me durë të mija me një ndërtes shumë të komplikume të cilën tjek i kompliku ndërtesën të cilën e ka emnin mëshkënia e zez mëshkënia e zez e cila medicina dit pas dit e në lajmërën se ende nuk e dim që farë funksion e krim realitet i dim disa funksion e të cilët i krim po shumitën e punve që e krim mëshkënia e zez nuk kemi arë dheri të ajo me pasë shka krim gjithsej Mushkni aziz mesimën në gjuhën arabe me alfabetin arabe shkruun, tamrena, në në zezh, shkruun, gjurën, më e arabë shkruan tamri me mushkniën e çdo krijesës të Zotit shkruan në gjuhën me shkronjat arabe la ilaha illa allah muhammedur rasulullah pra ne u ndom deportu meeku me brek thui prej përjashta prëj pra la ilaha illa allah muhammedur rasulullah zot idashur mabant mundur që këtë operacion, në këtë objekt, në këtë operacion, në këtë organ modern të kalojnë me sukses. Këtu asha jo perdhja të cilin Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu e largëvën prej mjekut edhe mësit e dhe shkenësër, mësit e dhe besimit e shaf problemin ma qartë. E shaf problemin edhe ma qartë. Një njeri i cili e kamësu për shembul mjekësijet, edhe kalon me një operacion, me një operacion kompliku, edhe mohon vlerat e, e, e, e diturijes për shemull, i mohon ato se s'ka dhe nevoj, për bismillah, pa i një ku a i njërur dhe Amerikan, aja bismillah pu ban, kurpe ban zemrën operatia, aja sa të vo bismillah, po që podeli sukseshëm, po vura këta na e pranoj, a i podeli sukseshëm, po një gjojt mund të pranojnë në, se nuk e dim halam mirë, se a ka ma sukses se suksesja ati, Këtë asë mund të muha në kërkush, se ajë që ka e mënu atë e sukses, halë asë asë kulë, halë asë amëri kulë në suksesit. Do të ketë insha Allah sukses pas suksesi. Francozët, ati gjallit që jashkeli komën, tramvaj, edhe javë pravë prej kosit komës, ati kuminet abdeth, edhe me një shpejtit ma dhe derin smital, tu e dit njërzit se kam a kti maroj mo, koma veç, trupi veç, e prej me pishinës tramvajt, e murë ja kepi ndorë ja ka kepi kamën ndorë 8-12 muje ka bajt kamën e vetë ndorë ja ka shëru kamën përsh kura shkri shërimi i kamën përsh e ka ferë mas 8-12 muje e me bërë operacijen ja ka këfi kamën vëllin e vetë ja ka këfi kamën vëllin e vetë sotaj gjallohi lunë futbal e i banë këtë lojnë nësi shokët e vetë do thotë, a është ki sukses ki a është sukses shumë i mamë Me qka bo, pro Me qka bo Ashtë bo me dituri Natsë në përmet kurani kërimi qëti këtun këtëra Shka përdojmë në pitë Përdojmë në pitë këta Kull hëllje stëwin le dhine ja alemuna U le dhine la ja alemune Thuju hë bura Se kurani kërimi sot Në krasim me atë mjekon në Kajro Të sëllit a asker të Ejiptit Ja ka prajë tramvaj komë në Kajro Qa të gjisht alë ngurë E shina dhe tramvaj të kalmet Sotë dhe mabik ajjaliska kom shozi vat na franc shozi vat na franc pulun futbol edhe njoni dia ka pre tramvaj komun i kalmet disa ançatmen edhe njoni dia ka pre tramvaj komun pulun top ne kamon e vet pro kull hal yestaw alladhin yaalamun walladhin la yaalamun toy nkurani kerim naiyet nimle sura almujadalah allah jalla jala toy yare ayant barabar ataçi din edhe ataçi nuk e din A jënë të barabartë ata që dijnë edhe ata që nuk dijnë? Njërënit prejnëve ju ka prish sistemi nervorë. Ju ka damtu sistemi nervorë. Një grua Amerikanën në medicinë, të parën herë një histori i ka rritë në vitin 1994, që një njeriut të jam bjellë nervinë. Gjëmotën dërshëm, ju thoni këtë punës janë të hoqë, sa i hoqëa, shka ka punë me nervat, me, me ata... Inshallah, më kanë 20 vetë, 30 vetë, 22, 40 vetë, do të vinë do burra qer kët xhami, do të na falënderojnë inshallah me izin Allahu xhelaluhu, për këta çfarë bëjmë na, na dim se këto punjë mati toni vin ran, se xhamati jon prej Hoxhës Vajzit prit. Edhe kur e konsiderojnë këta se kjo skava, ne sigur ka u djogë apo apo desin te mumina tharëngoj mamë, mamë, mamë, mamë sinqeritet çsto. Si stëri nervor, ja si ndërtuar në njeriu nënrenë, në zgjonin prej nene. Në atë mënirë që a i nuk kapët me shtimë laboratori me këshirë A rritë, a zvoglu, a startlu, a zvuta, a boj strash, a boj hol, a ndzeja, aftof Nuk hinë laboratorit për shemblë, su kur gjakur Na i marin gjakur neve dhe kshirin, e këshirin a gjë leukositat e ralla Hemoglobinin 131 Njëra gjakur dhe me thonë shumë mirë Eritrocitet në ketë nivel E qetri element, trondocitet mirë, ketë në regull E shko pra se je mirë Tama Një sistemi nervor nuk ka kështu nuk ka që ka me mërë mes laboratori, një laboratorimi kështë shikohallët për atë shkak në shkencën e medicinës në botë, majtë mërami majtë më zhëni, kush ka me? ka me dega e neurologiët e shka me bo që shme arter të analiza ka me të mazëni prej gjitha landve me gjithë këta barabar një gruën në Amerikë, një neurologët ka arriti që një të smutit të jam bjellë nervin edhe të funksionët Do më thonë një ka njësëm, po jeton njërëm, po funksionëm, po ja krim dhe tjirën ati. Këta, a më ne banë një mjetë qëtëra, a ka bërë një gushtë dheritash, jo. Thu i pra, me kura një kërim, a janë të barabartë ato që e din një gjojnë, ato që nuk e din, nuk janë të barabartë. a janë të barabartë ato që e dinë i gjopë ato që nuk e dinë jo nuk janë të barabartë rëllë thuni se nuk janë të barabartë pra ne gjemë të tunë këto derë se që po i bojmë që tri javë ati shka mura a e në do më një pak kasë një pak të parë një kasur a e li më një atë e që ne po e lipim me këto deset sot dhjavë sot një javë dhe sot që i gjejmë veton to të cilët kanë kaluar për bankat e shkollës janë kjo se inshallah me izin e Allahu xhallej jalaluhu ve xhallej sahu normali gjejmë të thonë aq shumë arsimit do t'i kushtojnë kujdes aq shumë shkollimit do t'i kushtojnë kujdes se edhe në rrugët e popullit ton kemi kti gjem të cilët kalojnë jo vetëm në sistemin material të njeriut po kalojnë deri te sistemi nervor edhe ja mbjellin nervin pre një prejonit ja morin dorënda dikujt e ambielin qetrit e ka un për qëllim në alegorikis me amorr njëri prej neve nervën me ambielin qetrit po inshallah me izin e Allahu xhallej jelalu arrim deri te ajo që na permetni elementi të të fillin na posedoj e kemi ndorën tonë na arrit me azbud nervat yani qetrit e nas të arriti me azbud nervat dinicet e marim çakt mirë njërin ton edhe azbud ja ruajm sistemin nervor as i thoj qashe nuk ka nevojë më skuqë me bëna translatimin translatimin e njerit njerit po ajeri ka vetëtat unikam të mia të iketuat e hir s ka nevojë mira prish sistemin nervor kur kuj ashtu si s ka nevojë tonë me skuqë mi a shëru. Cëllash më mir, a mos më ushnuaj, a mos më smu. Ma kemiri, mos më usmo. Allahu jalla jalaluhu el Kurani Karim kafon adoni jo onjer deri ditën e xhikimit deri në fund. Adoni me ruj sistemin nervor mos me prish. Po, ya rabbel alamin, kemi qëtë. Ndë gjënë i lashin pra. Barnatoria është qëtë. Sajdelia është qëtë. A i njeri që pënan barnatorë, gjithë mëna është këtë dëstarë. A thonë Allahu Jelle Jelalu në Kurani Kerim, Ela bi dhikri Allahi tatma innu l'kulub. Për nëzni muë. Unë ilaha illa Allah. Kur s'keli me qenë sistemi nërëvore, nërën nërëvore, nërën nërëvore, nërën qëtësuar. As e sahabëve me gjithë se historija sahabëve ative është gjërësisht edhe imësisht e shenuar në historijën e islamit ku du me ju tregu e burra derin shfar hali është e shenu me historija islamit e si do mësë për generatat e para deri shfar hali isha Allah të dëmëgjoni mirë lopësi i muslimenve për para ka shkryt historijën e sa ka qeni interesu mësë mëpshtu kur gjo deri që të burra Inshallah që ta që këtë i shtu kujdetin Për këtë që ka të djerë së një vej Me muslimonët me lapsë të, që që mi morë Edhe beri ku jemi interesu musmen apshtu asë gjohë Edhe shti ju vetë të në analizone shti Sa punon lapsë ju Asë një osmonit Kër e kanë prejë në shtijen e vetë tuk nuk Kura një kerim atë net Gjo normalës e i ka piku gjaka po Asë e shkruar Në vitëllën fjalën Kura një kerim Ka piku pika e gjokët që ka piku pika e gjakot prej trupit ti për për nësëllë nëmbi sëllën fjallë ka ndonë që i ka piku pika e gjakot osmonit e pra nëmbi sëllën fjallë që ti ka ndonë së ta kolla kjo me thonë të meq e nësëllën fjallë pra i ka piku i ka piku pika e gjakot osmonit i më një afanit nëmbi fjallën se se jek fi ke humullah për juve bol dëtjetë allahu nësër Mbi këtë fjal, i ka piku pika e gjakur për i briskit zulumqarve, kër e ka në brezëve s'monit, që a pja konë të vru kur a një këringë më fërë. Se se e këtë fike humullah, për ju dhe Allahu volë dhët jetë në etër. Do me ponë qima banët, qima banët këta. Mbi këtë fjal, edhe kjo pra, edhe kjo pikë gjak, i ku ka ra, edhe kjo është këtë një islam. Shtita është në këtë moment, në këta moment të ta ra, ja q Gjithëhomën gëdraja, lapti për çfarë punë po përdorëm këto ditë ato. I muslimanëve kam fjalën. Për shpifje, për diftone, për inxhinieringje, pa lidhje, për shkatrimin e autoritetit, për mbrojtje pozite, për mbrojtje të tëta të të autoritetit personal, për për çka dushnoj, veç për të formulimin e mbrojtjes edhe ruijës autoriteteve edhe ruijën rujt, rojes islamit të fjalës Allahu xhallalu velel i vesh për këta me paqit kurse përqerat me shumit <të> nuk a shenu pra ta shumë pozitiv shumë precis a shenu i sërja islame a ka dhe një vla i cili ka mujt me order të një flet e me lezu se filan sahabi ka qeni smut prej sistemi të nervo s'ka burat të nervuar s'ka gjemot të ndarëshëm nuk a shenu se njoni prej sahabove ka vujt pë njërvave nuk a shenu se njoni prej sahabove ka vujt prej zebrës po ndonës dërja arët e nasë e mjekët e kanë qitë filonin e ngen edhe n -n filmin në filmin e ati e kanë nu vizorën kërja kanë nu vizorën ka zemën e kitë hapun ha, po pika ka zonë ti ke punu shumë pizar la makit e kije pas ke punu pun të rana gjëmatin dërshëm në popullin tona ka njeri që ka zemën e zgjeruar ka me siguri, ka pi grave, ka pi burave ka punu pun të rana po dhe apen rendi kush gjistin gjami për jop një 5 minut me kalzu njëri prej neve që mjeku i ka thone ka hap zemrën e hap për shka ka punu për pun vetrona shka ka bon që ju ka hap zemrën për me ngrejt gjistin njëri prej njerëzve me kalzu me, me vërtetun se ju ka hap zemrën për pun vetrona duhet muqu me mbroj tezen se filan ajeti apo filan hadithu zemrë hapa për pun vetrona këta më ne bandi kush këta se ne, ne bandi kush pra edhe që hapës kanë vujtë për e kësaj së muje. A i motë një tra punë të ronë ato në të etative? A, a, a i motë një punë për i punëve? Kushtë për një rrenë për i neve një miljarë dhe gjimë gjishtin me thonë, unë në këtë botë jam angazhu ma shumë sa ato për qatë në kanë dozë këtë problemë. Kushtë për një rrenë gjishtin për i neve me thonë, zemra nuk hapër të i punë vetrona dhe hudjë, po zemra hapër se për Allah e ka dhonë babën, e ka dhonë nonën, e ka dhonë vlahut, e ka dhonë gruën, ka dhon i ka dhonë 4 gjemë, edhe di një pa dajen, edhe mijën me 5 gjemë. Për Islam e ka dhonë, për një dipë, për një dipë të hudit, lukët në hudit, këtu kushtë të njëre njështin, me kaldu. Ha, unë e pranoj shti, unë e pranoj së zemë rahapët i mërzijave, vesh nuk mund të pranoj së muslimoni ja lejon vetës mu mërzitë, Kur ka nga një skapër Allah, tonë mëazëm, ra këtë as montapro nei. Në i hapë zemra nonëseme, mutlak se përni djal për një ditë një çunt vogël për një çunt mal, djesh monejet e manko kënte postësh ka i kanë ndoll. Por zemra nuk i hapet as ai nonësem, të cilës ia ja kanë çu Telegramin se katër xhem tu kanë ruan Bejrut, edhe ajo ju thot grave kur të vin in kuntun najna li tuhannani fë ahlen bikunna vë inkuntun në gjehne ligajri dhehlike për gjëhne grave ju tëtë në der sitë këni ardhë me përhajr urdënë hi në mrejna e sitë këni ardhë me pakë këni prafë a i hafët zemrë qësaj kja ka problemë me zemrën kjo nuk ka problemë me zemrën a e nëna bashkohore e sile e ka gjalin e vetë në zemrë a i morën në shpin e ka gjalin në zemrë a, a, a besimin e ka te këfusët Asa i hapoz zemra, asa i dambton mushkrin, asa i dambton, i dambohet e hëta, a keni pa jim sa e grave me ti as të kal problem. Me anë i grave, thoni të të neho, thini. Ultrashall i soi një aktive për gjuhë, thoni jim sa vësh ta 8% me ti as të kal problem. Edhe populli jona e keni nikur nuk thotë çfarë të bëjnë, e ma plahtë bre festën. A a facë të ma plahtë festën ma plahtë. 25% kanë gurë në tistën, se kështu atë u? Qka kanë ndonë, qka pojë ndonë grave tona? Pa ato gratë e tona, a mësë kanë hinë me drefe, ato gratë e tona, a mësë kanë shku me ngulli gjerata, ato gratë e tona, a mësë kanë kalunë universitetin e zherit, ato gratë e tona, a mësë e kënoj 95% kërani kerimin, ato gratë e tona, a mësë janë 90% ative shka i dinja 200 hadise, të nga merit, ato gratët tona a mës kanë prezentu helbet ligjerat pas ligjerat jo a se arë, burat e tonë mës kanë qëtë shpija pijami zdo fjalë që e kanë ngudën e are kësi bit pijmoha, bo buka jo alas, bo, koha momi një kontër ishti që si ki bo buken gutun ven sofrën më nëherë ku mës me i plasë, edhe amla i plasë jo me që e jësta edhe amla i plasë me gjithë të jëstën bilet bilet, pak janë o burë Ti fërëgoj kështu pra. Ti një ditë verës, hu, hu një ditë. Kur t'ka dalë megle e bresh një në bëreqetet e tua. Në bëreqetet e tua. Edhe je vërtetu se kjo megle nuk ka bashkë qashtu qishpë. Nuk ka bashkë qashtu. Ti kësaj do t'bije di shka kjetë. A tu ka ngushtu shpirtë, apo e pranam se je ka ngusht, apo? Shka ta nërmenja, ti gjithmonë që ati megle përminirat të allau, gjële, gjëlelu. Gjithmonë që ati megle. Sa Të ardë qira hadër me janë i zbreshni Pa që tërë mu mledh gura Ato dikun mledhët Ka qenë Prej më shirës Allahu gjele gjelelu Prej rahmetit ati që i ka kriju Aj një gjoj e ka emnin Pësat në dimë dhe të nëzor Runa nëzor Mës me pas ndodhë që Me umledh Aj fe bërlojki me një vend Dikun e me hi nje kët me prej Me qit jasht Me kur të alis pëmën Aj shko pak e athu që të rësen Kejt pëma dhe Dogur alhamdulillah që i mledhë mledhën njës edhe ju ka gjithë medicina i lach mihek se mësë me pas mu mledh të të nëndokën grave prej këtive meglave ju këshin mledhën nëtërmu ato gur Pika, prej, ka, prej ka ndodhë të e bura pra kur të kalojmë sistemin islam kur të jaharojmë sistemet qera të cilët po në lavdronë se ja kemi dhonë fjallën gruës nëse se ka pas ja kemi dhonë të drejtat gruës nëse si ka pas i kemi ba asaj 8 mars i kemi ba asaj 7 september i a ja kemi në gjitë emnin bila halama interesan maj linda e a ja kemi në gjitë emnin qisë kishe qefëti ndërruar lo dhe ndërruar gjemot prea sa i dit e të gnena e isa ka zonë në ua nga gjumë atë e përse sa përshka në që e ndërtuar përshka në përshka në përra ti kur ti këthemi sistemit islam edhe te edukojmë vajzën tojnë nësi pas ati Nona i ka thonë që i këzvet, a ditë që për e përtelë. Bjo, urnët daju prej shërë që vetua pak. E jam e një dhomë veç unë edhe ti. Kshilat e fundit, nona bjes që për e qëtë prej shpije. Kshilat e fundit, kshilat e mram, e thonë bjo, ndë gjohë, ti po delë sot prej aso i shpije që në të e rritë. Po delë prej qerdës që baba, edhe nona asë një herë të kanë mërzitë. Po shkonë me një shtëpi, u me ato njerës atë një harë bashkë nuk je ullë. Kehim do të hishë prej sotit me një një qërë dhe me jetu për me një njëri, për të cilin kur atë një harë gjotë këmësu. Pra, porosia ime ashtë që ti. Të bosh tuk, ajo ja haj prej mderi dhe respek dhe të bëhë qilë. Pra, bia ime, të kishe ku i desin në shpijen ku për shkollë. Kishe ku ideet në shtratin që të flijsh, mos ta përmangësh me gjona të ndita. Kishe probleme me respektin e njerëzve ku po shkon? E tash këto këshilla të mesit të dëgjosh ti, do ta kaloj në jetë si sa Allahu i kënaqsom. Kështu cikën e ka edukuar nona. Djali! Djali, Islami këtu e ka edukuar. Ka von ta xhojsh në rrob kur të martohesh, e cilla? A je edukuar me përıç asaj nonës? Qeta si soi, e cila Kur të ashtë i qëjsh, nuk i banë, kur të ashtë i qëjsh, knatë knoqës që po e shepë. Kur të jelënojsh në te, nuk i banë zëllumë. E kramë për qëllim, kur të ashtë i qëjsh grunë, të jeshi knoqër që e ke. Po kur, kur të jelënojsh dhe një harë, mos të i banë zëllumë. Që si jetë e kush jetën, a plase e së tabura, e që ta është prapë ju kalzojme dhe një harë, që që plase e Bja Shire nona Po dhel pi shpije Shire Pi në esër e ta nena Si më sti mirë shkejt Po datkat Edhe frenat e asve shpije Ndurët e tua Kur falë më skot Kur halal nona Tam ligjinit halal më skot Si më sti mirë shkejt Ndurën tona Më si letë qatë me bo e pi kurme a njësë e i bi pi nesër se si të avanojsh një av të ne kur gjomë ose në ban pi nesër, pi nesër, më njëher e të ne bura ato bura të ati ato mandatja ju shkoja jo edhe ato mandatën e dhe dojnë me mor edhe kjo mandatën e dhe do me mor të ne njësë problemi i gurve të ne njësën me vanë me dhinë bubrik shumë herët, të ne njësën me dhinë veçke shumë herët për shkak se kemi dal prej sistemit Nga që u vajzë atone ka thonë a gjë, nga të pefisi, nga të pefis një, të thonë, unë ka marrë këtu të ju, me jetu në stohazat e sistemi demokratik, edhe unë e për këtë punë e kam gojën qenë, kur kush mu e gojën së në mamqenë, edhe këto fjalli a polë të dalë për dere dhe dere me grezli. Sistemi demokratik e praku natave, e bijave të cilës kanë me shkun familje, ative bijave të cilës kanë orë, për i përësit së prahë, në të lënë sistem përjetoni pra të kurita e petka dhe me kunotën hajde, ki ka që e nga dhirën të dalë të sistemi demokratik ki ka te kunota, te, te, te te, disode, të kunota, të kurita e petka dhe ti i të blejtën di sote mundi pa që të sote më blejtën po ti i po, ti i po të blejtën ti ble, i kivak se ti i po të blejtën dit ti i vetën së punë mu të më blejtën mu gisha që mu kanë bonë në pasodën me së punë morit ti me pasponën në mirë atë jatë babën tanë Kjo është e sistemi të atimet të silët Në qirë kanë jetu para Kurani Kerimit E mas Kurani Kerimit po jetojnë me neve në tokë Kjo është ati sistemi E sistemi të zjavzive E sistemi ka jetë e sistemi të shëjtonave Në sistemi në islam nuk ka kësipun Allahu gjelle gjelalu hua gjelle shanuh Neve naka mësu drejt për drejti Pandër mjetë sus Në Kurani në Allahu gjelle gjelalu hua gjelle shanuh Njës disa surë Ja disa çindra jete në sistemin gruaja që jeton në islam. Edhe na ka kallëzuar, jo. Jo, un çert ja kanë marrë drejtat e saj. Un ja kam dhën Kurani i Krim. Çert ja kanë marrë drejtat. Un ja kam dhën Kurani i Krim. Kur jam këtu për të mësekt një jo papëlqishme për popullatën aktuale. Ës papëlqishme për popullatën aktuale. Tër, të tekrar, jo për këng popullatën, po për një pjesë popullatës që lënd mendoj se e din më mirë. Ato njerëz që kanë dëshirë Me siguri se dëshira e atijve dhe e jonja pajtohet me me me me Koloseqin. Ato që po kanë dëshirë femna mos shqiptare femna jon të shkollojnë. Edhe thonë se aja kanë dhrejt, aja kanë Por atëherë, për shembull Pashami duhet të shkolluaj. A ja kanë dhënë të drejtën, ja kanë marrë. Por a t'i mos ta akuzoj zot falë ju lutem. Mos ta akuzoj Islamin ju lutem. Mos ta akuzojm predikues të Islamit ju lutem si xhamo. Pra para se ta shkollojm ja keni marrë në drejt. Nuk shkollon. Zora me deportu. Ka gjen netën e zehennës, netën. Njerzit i kanë thit si larg. Njerzit shqiptojnë malar se sa shqiptojnë disa njerëz. Po i mirë, ket po e fitoj sot. A tjetër kush ma jep nesër? Ço thonë njerzit? Po ju shpjegoj haptat se i leti çikënash prap. Njerzit thoj, ket apo e fitoj. Shkolla në shkoll, shkollën po e bajnë, punën po e bajnë, stazhin po e bajnë, pensionin po e bajnë. Ti s'di që të banina kush e kush e organizon. Tre vdekje tani nukushun paguon. Kush ma jep atjetër? Titaniers ka thoin, pashani sall na vetë ne shkollot. A kanë mundësi çe tash me ngrej dorën me thon, po, na yemi ato shka afuzim xhennaxnefë, vetë për të dhëpara. Na yemi ato shka angrol për xhennë bit nesër, vetë për të dhëpara. A kanë mundësi me bon këta? Jo. Kush e pas ka penguëm emën për shkollimin? Perçak femna ajo na se paditur. Kur as femna ajo ne paditur burrat e dolën na paditur. S'ka bua vet shumë. Se elementin na meran si El aman dikreator joshria zhruja. Ajo pra, ai ajo ndërtesa me 10 kat, e cila mendoj njerzi se inxhinier duhet më pas për më për më ndërtu. Inxhinier duhet më pas. Un mendoj se për më ndërtu njëri gruja duhet më jene shkollume. Inxhinieri për më ndërtu njëri çnosh as gruja, ajo duhet më jene shkollume. Ama duhet më jap lecë kursë, duhet më u bëj një but. Njoni brenev më thon, kjo never nuk na pengon fare. As në moment, kjo never nuk na pengon fare. Ajo çfarë duhet, çistikë fonfaja, çasto net herë se si përzina vetëm nët botë të shkolluar, vetëm në diet, a diesh ka koranit, a diesh ka hadithit, a diesh ka fizikë, a diesh ka kimia. Ti di e këta zonat edhe ti je mbuluar me ndërrim për të cilin Allahu xhalla xelaluhu u xhalla xanu qalafe ka folim Kurani i Kerim. Nuk ka ajete i cili thot gruaja mos shkollot. Nuk ka hadith i cili thot gruaja mos shkollot. Po ka ajete dhe hadithe me çinda e mia të cilat thonë ajo duhet mbrojtë Ajo që ka duhet, ato që ka duhet të mbrojnë jemi në, ato që ka duhet të mbrojnë jenë muslimanët, njoni prej ativa është burëja taj, i cilin më sigurisë e hijen, edhe hijen e vetë kërthese e ka moshkët. Duk e ditë se femna i ka, e ka dhe sistemin qelizor femnor, edhe fjallin e ka femen, edhe zonin e ka femen, edhe hijen kërthese për rrugë e ka femen, pra ka nevoj me jetu në një hije më trash pak, hija më trash e cilë e mbrojnë ata është. Bujuria saj, edhe familja saj, edhe nderi i saj i studiuar në sofazat e Islamit, në sofazat e bazave fetare të Islamit, edhe nasni fetë tjetër, dashi Islamit, nasni rregullore tjetër jashtë Islamit, nasni kulturë tjetër jashtë Islamit, nasni shkollë tjetër jashtë Islamit se ka ne, ka kjo do kjo jeta jet, jet. jet, që nda më në di pjesë, as e nda më në parajet, edhe as e nda më në jetë. Parajet do të thonë se kjo nas ka po e kalojmë sot, kurse jeti do të thonë për ajë ditë Gunjal ne par Allahu xhelal dhe rin tafun. Pra nuk kemi ard këtu na per per nuk kemi ard këtu me me jetuar me nat, po kemi ard tranzit. Kemi ard mosafir. Kemi ard me fal namazën e shkurt. Atë që do të kënaqem do ta falim nesër inshallah. Na munira na çis doing for Allahu Jannat e kjo jetë nuk ka çis çis e shpjegoi njerëzit çu çu sot po duot, ne mashu sot sot po duot, po duot përgatit për nesër. Duot me jenasi soi pra, e sot mia me kon dorën ton edhe ajo nësër shka do të vejle në fitimin tonë. Kja është për gromi islamin. Sotë shka kemi, ndorën tonë. Nësër fitimi, prapë ndorën tonë. Për këtë punë ka dorë, ato shka e në musliman këtë botë. Jo me fitu një a me umë qëtërën, se nësër nuk në paguët, a nësër është nga. Nësër është nga. Pra edhe në ere ju lutëm, kuptohemi, Allahu zhëllë në gjelaluhu për burat, Po allëh e xtoi i të rinë që e dijnë dhe të rinë që nuk e dijnë, nuk janë të njëjtë ato që e dinë, edhe ato që nuk e dinë. Pra ajo që ja mbjellin nervin njeriu në spital, për spitaleve po, të Amerikës, të Amerikës ka grua. Po apo dashkam e që është kolluar. Ajo gruaja që burrat terrin 3 vuj, kaluan me kujë edhe me deve derisa ju ranë shputa të deveve me shkumbë vet për një hadith, ishte grua i kishte transmetuar 2210 hadithe. Emrin e kishte Hajshe. Pra ishte në nivelin më të lartë të shkencët, e minaj që e kishte, nuk pa mi kundra, kundra, kundra shkencët, të mire mi veshë për njëtë mund, po pasmi ne kundra që regullimeve, pasmi kundra apetiteve të njërëve, ku e putin dorën, duke i të ditë se për po i bojmë derë, anë derin ja marrin një njërët. Kja është regulloria e islamit, ku na nuk gëdojmë, nuk në lejohët, asë që e japim betës drejt, me shti dorën, a gj I rrafai Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allahu jalla jalaluhu wa jalla jalaluhu kaqon atot telet jan besimtar me kush qen musliman me kush qen musliman dietaret jo musliman telet i kan kontribut ksa i bote edhe ne kemi thon 100 here prape per srisim ata se te ket nevoje per srisim se dietaret jo musliman telet i kan kontribut ksa i bote do vit e kontributit vet me ket bos i kan pa Do vitë kontributit vetëm kët bosi kanë bë, për shembull. Sarobe. Është ka bombë biologjike, e ka bë. Bo a ka çën kontributa, ka çën kontribut? Ashtim në vërtetë. Me vërtet mua personalisht un nuk kisha vull të Sarobe ka bë kontribut në bombë biologjike. Ai çka ka bë? Ai ka bosh katrim. Ai çka po çka bombë biologjike, a benzime havëla, sjajë, e ka bë bombë biologjike me 4 miliona djers për një harë. Çka pas ka bë pra? Për çka kanë përgadit pra? Idiot, mujtësh më thon. A ma duhet mi thonë shkenstarë Se se ka bërë qëtri Për e sa për se rezultati asoj bombe shkash Idiot matma shka për do bo Ka për e ka dit bombe Një njëri Njëri shkash a për të amit a për të ngrit Jo njëri asht për të ngrit E jo për të ambit Pra sarovi e ka bërë këta Tama. E ka mor në bilin E ka mor A ka ditë në gjemi në shka me mor mor U kri jo bura për. E qartë si loti janë mledh jahudit botnor opinioni jahud botnor i nga tonë saharovit e jameneve ka për bombën biologike që e ki bote që e vërnën në beli jote që e dorate a jote ditë në kejame di shka ka a ka arsin du di shka s'ka tërë kur gjo u kri sëpë me saharovit e bitisëm po aji që e ka bote mes gjithi aksat aji që e ka bote gjamiën e për nga meri 6-9 hektar edhe e ka bote me di bilion dolar ma frat A i që e ka bërë gjamië në haremit mëkë edhe i ka kështu një vend 376.000 mëtër e këtër 37 hektar e 6.000 mëtër një gjamië a i ka bërë në dikush të këtë bërë në dikushka halë asë i ka bërë në këtër këtër salamu alikum a i që e ka bërë qabënë dhe mënë fund ka thonë rabbena të kabbel minna innëka në të thëmi u lalim zët, më pranë, banë më kabullë nuk ju ka d Nuk ju ka dhënë Nobel-ma. Resulllahu alajhi wa sallam i theli, i ka vë ke shkolat ndërzimin tokësor. Themeluesi i këshkollave thotë se i zgjon kjo bot At Muhammad Mustafa alajhi wa sallam. Në çaj njerëzi drata alepë atra na shkadojnë të çajt. Ne kemi mundësi si doje dikush me organizoni tribunë, vetë idersi me avërtetojë njerëzve. Për çdo argument, 1000 argumente, se themeluesi i shkollave në këtë bot të gjitha shkollave janë pa në paradis është Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam edhe në të njajtën e mbrojmë të jetën me argumente se aja është mësusi maj madhë absolut që në këtë tokë ka dhënë mësim. Aja mësusi maj madhë në këtë tokë që ka dhënë mësim. A ka, ka mor nëpën? A ju ka dalë dhe një dhuratë në këtë bodja a Muhammedit në si që këta varë në qafë, a ka mor medal? Jo, nuk ka mor medal se medal ati i varë dhe nësër. E tëla medal pra i varë d Kur të dalmi të gjithë para Allahu xhallal zelalu, të gjithë në kom, Zotria me ballun tokë. Të gjithë në kom, Zotriu alayhis salam me ballun tokë. I thot Allahu xhallal zelalu, "Ya Muhammad, rfa ra'saka." Ne kukun. Ne kukë dia Muhammad. Rasulullah alayhi salatu wassalam, nisuti gjithëfishtë. A ditë diertarët A ka dhe njëri që ka mundësi me në jafru një fjallë dëbut s'paku me në thonë se a dit e Franklini dhe të bojë një punë. A ka mundësi dikush dhe të dhë, me në thonë se Sokrati dhe të lajbrot a dit i gjallë. A ka mundësi me në thonë dikush se Platoni dhe të jëthojë, Allahu Gjellë Gjellalu, unë kam konteguja, kam lonë popove masë një qinë një libër e ka e një Republika. A ka mundësi kemë ndonë, jo, nuk kam dita e këtive punve. Nuk ka dita aktive çerimeve të thjesapëve vetëm zotriu me ballën tokë, të gjithë njerëzia ankojnë, Allahu xhallalu zelalu do të thojë ngre e ballën o Muhammed, ngre e ballën çon lart, do të thojë ya Rabbel alamin, derisa nuk komprometon se ummetin kanë më ke fal. Qet Allahu xhallaluhu ya Muhammed, rrf'a washfa, tushfa, çu ban shfa, të shfaton pata japmi, ti kjo as me dala për kësi medala me ndonë burët. Jo, për asishka, e bojnë gjikësin së rinë këtë dunjo, e trishtojnë një popër 20 milion, ma 10 viteve, pas 19 viteve, ja grinë halkin vorën me bager, i thoi nuk pas ke qenë gjo. Jo, si medale ku kultët, edhe për mendorët marohën, sa një shleper me ngrejt, tërmas i qeni kur rin ulem, e mbajtë mërami i lidhët zinjiri, edhe ngreja në për qitetë. Jo, kësi medalet mlajt Të mloi në momentin e duhur, në momentin më rëndësish, kur çervë çervë më vërtet ju ndihmoi, çfarë tregon se janë të mloi. Çfarë tregon se janë të mloi? Allahu te lezeu u dhe më sa në paraqskak edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, na ka kalzu se të mloi që të jenë, atash ka unë do t'i them se janë të mloi. E jo atash ka do të thëin vetë se janë të mloi. Pra të mloi janë atash që Allahu i ka më nuk ka thonë. واتخذ الله إبراهيم خليلا إبراهيمي من كم دست كمات دست تريد دستة كيامت كثان وكلب الله موسى تكليما كم فول موسى المثيال كمات الزطري تريد دستة دي كيامت برفعه الله إليه إيسا كثان كم نريد من ماضريا تيمة مطموعة كمات الزطري تريد دستة كيامت الله جل جلاله وجل شأنه اتاش قطو نوين قالون بسم الله جراها ومرساها هيك خذ من كل زوجين اثنين نكتن كش بس قطي تصد مري فهمه الموكل صلى كبشو ادياه نوحي صلى كبشتو اش تتر مزله باش مثليا تلي كاداش نو تريغو امام نوحي كاداش مي تريغو تصد بفليت برمدستي ديالي قالون سا اوي الى جبل يعصمني من الماء unë e hipin kodrë, e mështojnë kodrat për jujtë. Mështojnë kodrat për jujtë, kishë pas bon me njalinuit, se do të bo zërzele e durësit edhe e peqinës, e këpa pështojnë a në këllum shpijet. Qështojnë ka parapaj me dvetër. Fa, o, birja, la si me lia u me min amë në rabbi. Nuk i men punë, nuk matën me këjasin tanë, me analogijën tonë. Po nota Ma me kandarin e Allahu xhelaluhu o xhelaluhu, qiu i prodhsin inflacion nuk do të ket punë me kodra. Kodrat do të jenë zero për ket. Hip nania, eh? tash. Tamam, selam alejkum. Ukri, u, u bëtis punë aty. Ço shto pra? Biti sën punte aktive. Çka kan thon se jemi të mbyllë, sikur që biti janë biti s punte gjalit nuaj. E kanë kohën e durë edhe caktuar dhe marrin pun. Të mbyllajit jesin për gjithmonë të mbyllaj. Ash për ta përshëndet edhe fjalët e fundit në njëri në njëri filozof shkencëtar, historian sa të dërështu i Evropiana është nuk ka muslimat, e ka boni libërë, kemi thonë një ditë modin duket, një qënë personat mlajtë të studjuar, më të farin e ka mu emnin Muhammed a.s. e ja thonë prej mëtë mlajve, ashki, naj madhi prej të mlajve, pra dhe njarë po këtë thonë, të i madha është a i shka Allah u ka vendosjit e të i madhë, i vogël është a i shka Allah u ka vendosjit e i vogël, lilla e lë fatihë.